Két héttel ezelőtt a 12-es fejezetnél fejeztük be, ahol felsorolta nekünk Isten, hogy mik azok a területek, amiket elfoglaltak, és kik azok a királyok, akiket legyőztek. És most pedig elérkeztünk a 13-as fejezethez. Ez Józsué könyvében egy jó nagy határkő. Itt a könyvnek a második nagy részét látjuk. Az egéret földjének elfoglalása után jön a földnek a felosztása és ez az a pillanat, amikor az örökséget elkezdik felosztani. És milyen izgalmas lehetett ez az időszak az izraeliták életében. Itt állt ez az új nemzedék, a hit nemzedéke, akik mertek bízni Isten szavába, és merték őt követni minden ellenséges körülmény között. És ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen nagy dolog volt ez az izraelieknek, érdemes kicsit végig hogy ezek a az izraeliták, akiknek most Józsué és a vezetőség kiosztja a véres harcokban megszerzett földet, hogy miken mentek keresztül. Egyiptomban, mikor megszülettek, rapságba születtek bele. Soha nem ismerték azt, hogy mi az a szabadság. Rapszolgaként születtek és úgy éltek. Istenről csak a szüleiktől hallottak, és tapasztalták azt, hogy a mindennapokban hogyan tartja meg őket. Aztán Megérték azt is, hogy Isten Egyiptomból megszabadította őket, kihozta őket a fogságból, és a szüleikkel együtt megtapasztalhatták, hogy hogyan vigyáz rájuk Isten, és hogy hogyan nem felejtkezett el róluk, és megszabadította őket az elnyomás alól. De a szülők később mégis elvesztették az Istenben való bizalmukat, mert elfordultak a szavától, és inkább tíz kémnek a kétkedő szavaira hallgattak, mint sem Istennek a szavaira. És láttuk azt, hogy emiatt a szülők nemzedéke nem mehetett be az ígéret földjére. Egyébként az egész ígéret földje a hitben való járásról szól, arról szól, hogy Isten szavába bízva, az ő ígéreteire támaszkodva élünk, és igazából az ígéret földje erről szól, hogy Istennel így járunk, nem látás szerint, hanem hitben, nem az szerint, amit látunk, amit tapasztalunk, hanem az szerint, amit Isten mond. És valaki egyszer azt mondta, hogy az ígéret földje, mint az ígéretek földje, Istén ígéreteinek a földje, hogyha valaki azt szerint él, akkor él ezen a földön, és hogyha nem tud így élni, nem Isten szavára támaszkodva él, akkor nem az ígéret földjénél. Látjuk azt, hogy a, a, ez a fiatal nemzedék láthat, hogy a szülei nem mehettek be a földre, így ők maguk se, az egész népet nem engedte Istenbe, és utána még körülbelül 40 évig bolyongtak a pusztába. És közben ezek a gyerekek szépen lassan cseperedtek fölfele, ha emlékeztek, a 20 éven felőlieket nem engedte Istenbe. Úgy döntött, hogy onnantól kezdve már elég nagykorú mindenki, hogy eldöntse, hogy bízik-e Istenbe, vagy nem. És megfogadta, hogy csak ketten mehetnek be, Józsué és Káleb. És a gyerekek közben növekedtek a 38 év alatt, 38-40 év alatt, és folyamatosan várták azt, hogy mikor hal meg az utolsó személy is ebből a nemzetékből, akik ugyan megtapasztalták Istennek nagyon nagy csodáit, megtapasztalták az Isten szabadítását Egyiptomból, nagyobb, már nagyobb csodákat értek meg, de mégsem bíztak a szavában mégis a kételkedő szavaiban bíztak. De elérkezett a pillanat, amikor bementek a földre. Józsué vezette őket, és láttuk azt, hogy milyen kihívásokkal teli volt maga a bevonulás is. És nem arról volt szó, hogy bevonulás után mindenki megkapta a habostortát, és akkor leült és élvezte azt. Hanem még bizony nagyon nagy kihívásokkal néztek szembe, véres harcokkal, és most érkeztünk el ahhoz a részhez, amikor azt mondja az ige, hogy a harc megszűnt az ígéret földjén. Káleb életéből, majd 14-es fejezetben olvassuk a, a vallomását, hogy az e, a harc, a, a honfoglalás az 7 éven keresztül tartott. 7 évig tartottak ezek a véres, kemény csaták Izrael földjén, mire bevették az ígéreteknek a földjén. Úgyhogy itt állnak most ez a nemzedék, mindenen keresztül mentek, és mindezek ellenére, mindezeken keresztül bíztak Istenben, és várták, izgalommal várták azt, hogy Isten az ígéret földjéből melyik részt fogja nekik adni. És én bátorítalak arra, hogy most itt gyorsan átmentünk az életükön, hogy mit éltek át ezek az emberek, ez a nemzedék, de gondolkozz el rajta, hogy honnan jöttek és hova érkeztek. És hogy a rabszolgasságból idáig jutottak véres harcokon keresztül, és egyáltalán nem volt könnyű életük, nem volt kö könnyű ide jutniuk, bizony minden nap kihívásokkal kellett szembeállniuk, és meg kellett azokkal küzdeni. Isten volt az, aki hadakozott értük, de neki kellett bízni az ő szavába és most izgatottan várják, hogy Isten ebből a földből kinek mit ad. És a következő kilenc rész, úgyhogy a 21-es részekén tulajdonképpen határokat sorol föl, azt sorolja föl, hogy ki melyik várost kapta, és tulajdonképpen ez a kilenc fejezet olyan, mint egy telekönyvi nyilvántartás, hogy kinek melyik rész jutott, milyen telek, a telek mertől meddig tart, és tulajdonképpen ez, ez a szétosztott területeknek a jogi leírását tartalmazza ez a kilenc rész, ami egyébként rendkívül unalmasnak tűnhet. De tulajdonképpen tulajdonjogot igazoló okiratról van szó. Szóval olyan ez, mintha ma meg akarnád tudni, hogy Pista bácsinak mettől meddig tart a telke, akkor elmész a földhivatalba, és ott 3000 forintért kinyomtatják neked a tulajdoni lapot, amin látod, hogy pontosan ettől meddig tart a bácsinak a kertje. Az a jó, hogy ingyen bele lehet tekinteni, akkor csak felolvassák. Mi nekünk most ingyen betekintésünk van Izrael tulajdoni lap, tulajdon lapjaiba, és meg fogjuk látni azt, hogy melyik, melyik törzsnek, mettől meddig tartott a területen, amit Isten neki adott. És Azért ne felejtsük el, hogy a tulajdoni nap azért az nagyon, -nagyon fontos dokumentum. Az, az mondja meg, hogy mi tartozik kihez. Az pontosan leírja, hogy kinek mi a, a tulajdona az öröksége. És hogyha bizonyításra kerül a sor, hogyha be kell bizonyítani, hogy igenis ez a terület, ez a zenyém, akkor egy ilyen tulajdoni lapra van szükséged. És sokszor ugyan formaságnak tűnik, hogy hivatalos papírokkal babrálni, meg macerálni, de ha ezek nincsenek, akkor igazából minden más hiában van. Úgyhogy ez egyáltalán egy nem felesleges dolog, hanem nagyon is megalapozó és a továbbiakat gyökeresen meghatározó Izrael történetében. Úgyhogy a sok város, meg a sok határ, meg a, a tulajdonlapok olvasgatása közepette figyelnünk kell arra, hogy ezek nagyon fontos leírások, és nem csak egész Izrael történelmét, hanem az egész világtörténelmet meghatározzák ezek a leírások. És most ott látjuk, hogy izgatottan ott áll a nemzedék józú és a vezetőség előtt, és várják azt, hogy na, Isten melyik részt kinek adja. És az egyes verstől fogjuk olvasni a 13-as fejezet egyes versétől. <kül> Amikor Józsué megvényhedett, és igen megidősödött, azt mondta az Úr neki, te megvénhedtél, és igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni valóm. Ezt az igeveset én nagyon szeretem, mert Isten olyan őszintén megmondja, hogy mi a helyzet. Isten mindig őszintén szól hozzánk, megmondja, hogy mi hogy állunk, hol állunk. Szeretné, hogyha józanunk gondol gondolkodnánk saját magunkról, de sokszor van az, hogy nem nagyon tetszik nekünk, amit Isten őszintén mond nekünk, rólunk, vagy másokról. És más szeretnénk hallani. Isten azonban teljesen őszintén józan gondolkodásra hív bennünket is. Hogyha emlékeztek, az első Timóteus levél elején ír Pál arról, hogy, hogy a józanság lelke az Istennek a lelke. Aztán a Róma 12-ben is ír arról Pál, hogy józanú gondolkodjunk magunkról, hogy se nem, alja, se nem lentebb, se nem fentebb legyen egy jó, tökéletes énképünk, legyünk tisztában a helyzetünkkel. Na most itt nyilvánvaló volt, hogy Józsué megöregedett, ezt Isten meg is mondta neki, és azt mondta, hogy de még igen sok föld maradt elfoglalatlanul. Azt láthatjuk ebből, hogy akármit is teszünk a keresztény életünk során, akármennyit is teszünk, mindig fog maradni tennivaló, még mindig lesz valami, ami nincs befejezve. És ebben benne van Istennek az a vágya, hogy folyamatosan törekedjünk előrefele, folyamatosan haladjunk őfele, folyamatosan kerüljünk egyre közelebb és közelebb hozzá. És szeretné ezt, hogy lássuk, hogy még mindig van olyan ígérete, még mindig van olyan, területe számunkra, amit tartogat, amivel meg akar áldani, amivel még gazdagabbá akar tenni bennünket, akkor is, hogyha már 35-40 éve keresztényként éljük az életünket Istennek, még akkor is, meg akkor is van uh, adni, van valami, amit adni szeretne, meg szeretne áldani minket. Itt körülbelül Józsué olyan 100 éves lehetett, 110 éves korában uh, halt meg, de ehhez képest Isten még nagy feladatot bízott rá, nevezetesen azt, hogy felossza azt a földet, amit elfoglalta. Isten azt szeretné, tehát, hogy így egyre jobban uralhasson bennünket ő, és egyre kevésbé uraljon bennünket a bűnös természetünk. A 11. fejezet 23. versében olvastuk azt, hogy Józsué elfoglalta az egész földet, egészen úgy, ahogyan az Úr mondta. Az Úr mondta Mózesnek, és ahogy az továbbadta Józsuének. Itt meg mégis azt olvasuk, hogy igen sok föld maradt elfoglalni való. Erről beszéltünk már körülbelül két héttel ezelőtt, amikor beszéltünk arról, hogy a győzelem az teljes volt ugyanott a harcmezőn, győzött Izrael, leverték a déli ö, szövetséget, az északi ö, hadiszövetséget is, tehát a mezőn győztek de még a levert királyoknak a városait nem mindet foglalták el, a kisebb falvakat még nem vonták uralmuk alá. Tehát még jócskán volt mit tenni, még meg kellett igencsak szervezni az egész izraeli államot, csak meg kellett szervezni a közigazgatástól kezdve mindent, meg még egy csomó terület volt, ami nem hódolt be Izraelnek, úgyhogy még volt munka. És voltak olyan területek is, amit még ekkor nem foglaltak el Isten eredeti ígérete szerint, a kettes verstől azt olvassuk, hogy, az mondja Isten, hogy ez az a föld, ami fent maradt. Ezek azok a területek, amik még nem kerültek elfoglalásra. A filiszteusoknak minden tartománya, és ez egész Gesúr. Sikortól fogva, amely Egyiptom felett foly, egészen Ekronnak határáig éjszakra, amely a Kananeus számítatik. A filiszteusok öt fejedelemsége, a gázái, asdódé, Askelóni, Gáté, Ekróni és Aveusék, Aveusoké. Délről a Kananeusoknak egész földje és mei ára, amely a szidon belieké, a Fékáig, az Emoreusok határáig. Továbbá a Gilbi földje és az egész Libanon napkelet felé, baágát fogva, amely a Hármon-hegy alatt van egészen addig, ahol Hammádba mennek. A hegységnek minden lakosát a Libanontól, messz ma maimig, és sidoniakat mind maga műzöm ki őket Izrael fiai elől, csak sorsolt ki Izraelnek örökségül, amint megparancsoltam neked. Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül, kilenc nemzetségnek és a manassé nemzetség felének. Itt azt látjuk, hogy Isten elkezdi sorolni azokat a területeket, amiket még nem foglaltak el, amiket még nem vontak közvetlen uralmuk alá az izraeliek, és délről észak fele haladva említi Filiszteát, aztán Föníciát, ami az egész mediterrán tengerpartvidéke, vidéke, és legfelül északon pedig Libanonnak a területét. És Isten megígéri azt, hogy ezeket a területeket is örökségül adja Izraelnek. Sőt, olyan ígéretet tesz, hogy ő maga űzi ki itt is az ellenségeket, mint ahogy ezt már korábban is megígérte, és ahogyan ezt meg is tapasztalhatta Izrael, És azt látjuk, hogy olyan nagy az ígéret, hogy azt mondja Józsóinak, hogy még ezeket a területeket is osz szét a kilenc és fél nemzettség között, amik még nem lettek uralom a rávonba, mert Isten megígérte, hogy ő meg fogja ezt tenni. Úgyhogy arra kéri Józsulét, hogy ezeket is ossza föl, hogyha már az uralmok alatt lenne. Isten is ugyanígy nekünk adja mindazt, amit szeretne nekünk adni, de van egy feladatunk, nagy feladatunk van a dolog, a, a folyamatban nekünk is, nevezetesen az, hogy bíznunk kell Istenben, hogy ő tényleg meg fogja adni mindazt, amit megígért nekünk és minden törzsnek a saját felelőssége volt az, hogy teljes mértékben birtokba vegye, és utána pedig birtokolja a neki adott területet. Isten volt az, aki kiűzte az ellenségeket, megadta a győzelmet a harcokban, de utána minden törzsnek a saját területén belül ö, uralom alá kellett vonni azt a területet, le kellett igázni az ottlakókat, illetve kiírtani az ottlakókat és utána pedig birtokolnia kellett azt a területet, felelősségteljesen gondot kellett viselni arról az örökségről, amit kaptak. És úgy gondolom, hogy Isten ebből, ebben tanítja nekünk azt, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy mindenki külön-külön benne bízva megtegye azokat a lépéseket, amire Isten hívja, és utána pedig vállaljon személyes felelősséget azokért. Például ahhoz, hogy Istennek az ígéreteit birtokba vedd, ahhoz meg kell ismerned az Isten ígéreteit. Időt kell, hogy töltsél azokkal, el kell, hogy gondolkodjál azon. Istennel kell időt töltened. Isten szeretné azt, hogy minél közelebb kerüljél hozzá, és hív is téged. De ugyanakkor meg is ígéri, hogy minden ellenséges, ellenséggel való harcban ott lesz veled, és ő fog küzdeni helyetted de neked kell bíznod benne, és neked kell haladni közelebb hozzá, egyre közelebb. És neked kell például kinyitni a Bibliát, neked kell tanulmányoznod a Bibliát, neked kell leülni, elrejteni Isten szavát a szívedbe, neked kell együtt gondolkozni Istennel az ő szavain neked kell hozzá kiáltani, neked kell tőle segítséget kérni, Neked kell megöldökölnöd a testnek a cselekedeteit, a szent lélek erejével, elfordulni a bűntől, és Istenhez fordulni. Neked kell megbocsájtani, neked kell az építő dolgokra koncentrálni, és azokkal foglalkozni, és neked kell utat engedni Isten átformáló erejének. Ezek mind-mind személyes felelősségek. Isten megadta nekünk a győzelmet, és és már győzelmet adott ott a kereszten. Az ellenséget teljesen leigázta, teljes győzelmet adott nekünk. De a ránk bízott területeken mindannyiunknak meghatározta az életét, hogy ez a te határod, és a te életedben neked személyes felelősséggel tartozol azért, hogy ezt a győzelmet valódi, Isten által uralt királysággá tedd a szívedbe, hogy engedd azt, hogy Isten tényleg uralkodjon a szívedben, és ehhez neked kell félretenni az ellenséget, neked kell megöldökölni a test cselekedeteit, neked kell uralmat biztosítani Istennek. Ezek mindig személyes felelősségbe tartoznak, és Isten várja is azt, hogy benne bízva az ő ígéretei szerint megcseleked ezeken, és így legyen teljes az ő uralma az életünkben. És éppen ezért, ahogy majd olvasgatni fogjuk ezt a kilences, kilenc fejezetet, fogjuk látni azt, hogy milyen pontosan le vannak írva a határok. És azt hiszem, hogy az egyik dolog, amit Isten ebben akar nekünk tanítani, az az, hogy ismerjük a határainkat, hogy tudjuk pontosan, hogy meddig tartanak a határaink, meddig ér az, amit Isten nekünk adott. Először is ugye nagyon fontos ismernünk a tulajdoni lapot, hogy pontosan tudjuk, hogy mi is az a nekünk adott terület. Ez nyilván a Krisztus adta nekünk, Krisztusban miénk az örökség, Krisztus vére által miénk az örökségek a királyságban való részesedés, az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezeket az ígéreteket mind pontosan tudnunk kell. És amikor jön az ellenség, és kétségbe vonja azt egyáltalán, hogy Isten gyermekei lennénk, vagy azt, hogy egyáltalán valaha is megtértünk volna, akkor előkereshetjük a tulajdonlapot, és megmutathatjuk, hogy hát itt megvásárolt engem az Úr, és én ő benne, szabad vagyok, az ő királyságába tartozok, Isten gyermekeként élek. De utána ismernünk kell a személyes határainkat is, hogy tudjunk józanul gondolkodni magunkról, hogy meddig ér a takarunk, hogy Isten milyen ajándékokat adott nekünk, és milyen ajándékokat nem adott milyen területre hív bennünket, és milyen területre nem hív bennünket. Fontos ismernünk a felelősségeinket, hogy a testen belül csináljuk-e azt a feladatot, amit Isten ránk bízott. Milyen feladatot bízott Isten ránk, Isten testén belül? Tudod-e pontosan, hogy mi az elhívásod, és, és felelősség teljesen végzedi, végzede is azt a feladatot, amit rád helyezett Isten, amit neked kiosztott? és ezeket nagyon fontos tudunk, mert ha nem, nem is tudjuk, hogy hol van a helyünk, nem is tudjuk, hogy mit csinálunk, akkor felelősségteljesen nyilván nem is tudjuk ellátni, és akkor nem is annyira meglepő, hogyha a testnek a cselekedetei azok, akik uralkodnak, hogyha a bűnös természetünk kerül felülre, és ő az, aki győzni látszik, pedig ő a vesztes. Úgyhogy nagyon fontos ismernünk azt, amit Isten e, nekünk ad, ahova helyez bennünket, a családban, az ő testében, munkahelyen, mindenütt fontos tudnunk. És azért is fontos ezt ismernünk, mert akkor nem fogunk más területére átmenni, nem fogunk más területébe garázdálkodni, nem fogunk ott rombolni, hanem, hanem pontosan tudva a helyünket tud így Istennek az egész teste, az egész egyház szépen rendben egyberakva működni, és felépíteni egymást, és Istennek a dicsőségét visszatükrözni. A hetes versben mondja Isten azt, hogy oszd el ezt a földet a kilenc és fél nemzettségnek, amely a még el nem foglalt, de megígért területeket is, ugyanúgy Isten kéri, hogy osszák föl. A 8-as verstől a 13-asig pedig arról olvasunk, hogy mik azok a területek, amelyeket a Jordán keleti partján osztottak föl. Erről már olvastunk korábban. Olvastunk arról, hogy a keleti részeket hogyan osztották fel Rúben, Gád és Manassé fél nemzetsége között. De itt, amikor kihirdeti Isten, ez az igazi jóváhagyása annak, hogy az a terület tényleg az övéké. Itt jogilag is fel vannak sorolva Izrael nemzetségei között, hogy kinek, melyik terület, kihez melyik terület tartozik. Úgyhogy ez egy ilyen jogi jóváhagyása is egyben. 8-as fejezettől olvasjuk, hogy ővele együtt a rúben és Gád nemzetségek elvették örökségüket, amely adott nekik amelyet adott nekik Mózes a Jordánon túl napkelet felé, amiképpen adta nekik Mózes az Úrnak szolgálja. Arró ertől fogva, amely Arnon patak partján van, úgy a várost, amely a, amely a völgynek közepette van, mint Medebának mindenség földjét dibonig. És minden városát Szihonnak, az Emoreusok királyának, aki uralkodott Hesbomban, az Ammon fiának határáig. És Giládot és Gesúrnak, és Mákátnak határát, az egész Hermonhegyet és egész Básánt szalkái, Básánban ógnak egész országát a kiuralkodott astarótban és edreiben. Ez maradt meg a refaim maradékai közül, de levelte és kiűzte őket Mózes. De Izrael fiai nem üzték ki a Gesurit és a Mákátit és ott is lakik a Gesuré és a Mark háti az Izrael között minden napig. Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget, az Úrnak, Izraelnek, Istenének tüzes áldozatai az ő öröksége, amint szólt nekik. Itt látjuk azt, hogy Ruben, Gárd és Manasé félnemzetsége a Jordántól keletre lévő részeket kapták, a Szihon királyának és ók királyának a gazdag területeit. És um, itt olvasunk arról is, hogy tulajdonképpen ezek az Izrael államának a keleti határát is jelölik, és igazából nem olvasunk, hogy ez a keleti határ elérne az Eufráteszi folyóig. Az eredeti ígéret szerint az Egymózesben, Egymózes 15-18-ban olvassuk Istennek az ígéretét. Azt mondja, hogy a, egészen az Egyiptom folyójától az Eufratesi folyóig fog tartani az a terület, amit nekik ad. Itt nyilván nem foglalták el odáig, majd Dávid korában foglalták el az Eufrátesz fele, kelet fele lévő területeket is. És... Erről az ígéretről tudtak, maga Józsói is tudott, hiszen a 1 egyben ezt az ígéretet ismételte Józsói, amit az egy mózesben olvashattunk. De majd a teljes elfoglalás az folyamatos volt, folyamatosan növekedett Izrael állama, amikor Istenre figyeltek, és az ő szíve szerint jártak. De itt látjuk a 13-as versben, hogy két törzset nem űztek ki az izraeliek, az egyik a Gesuri, a másik a Malkháti. És a Gesuri nemzetség az később is előfordul Dávid életében, ugyanis Dávid, egy, Dávid később egy Gesurból való hercegnőt vett el, az egyik Gesuri királynak a lányát, ő volt a harmadik felesége Dávidnak és a harmadik fia Absolon származik tőle, és hogyha emlékeztek Absolonra, majd a két, kettő sámú fogunk olvasni róla, hogy Absolon eléggé ellenséges volt az apjával Dáviddal szembe, és pontosan Geshurba menekült vissza, ahonnan az anyja való volt, és onnan próbált Dávid ellen támadni. A Makhati törzset is látjuk előfordulni ismét majd, Pontosan megint Dávid néve életében. A Makha, Malk, ő, ő egy Mózes szerint Ábrahámnak volt az unokatestvére, de itt a Makháti városokba látjuk majd Sébát visszavonulni, amikor Dávid ellen lázad, és próbál ellene támadni, és bet mák, bet -Mák rejtőzik el, és majdnem, hogy az egész város levágják. Ezt a kettő, kettő számú elben, a 20-as fejezetben találjátok, hogy jó hogyan vezér, hogyan, hogyan üldözi is és hogy ebben, ezekben a városokban csak menedéket. Úgyhogy lehet, hogy nem volt olyan túl jó ötlet meghagyni ezeket a nemzetségeket sem. Isten kérte, hogy ezeket is pusztítsák ki, de később látjuk, hogy hogyan ütötték fel ismét a fejüket, hogyan fordultak ismét elő. És itt láttunk egy újabb említést arra, hogy a lévi nemzetségének Isten nem adott földterületet, nem adott területi örökséget. Csak várost sokat kaptak, amitről majd később fogunk olvasni, összesen 48 várost, és ez Isten eredeti ígérete szerint volt. És azt látjuk, hogy a lévi nemzetsége azért nem járt olyan rosszul, mert ugyan földterületet nem adott nekik Isten, de mégis gondot viselt róluk. hogy tulajdonképpen Izrael Istenének tüzes áldozatai az ő örökségük volt. Hogyha emlékeznek még a három mózesre, hogyha nem, akkor meg lehet őket hallgatni visszamenőleg. Ott az áldozatok közül nagyon nagy része a lévitáknak, a papoknak járt, és Isten tulajdonképpen ezeken keresztül akart gondot viselni a lévi nemzetségéről. <kül> És gondolkoztam azon, hogy vajon Isten miért tette ezt, hogy 12 törzsről ugye úgy viselt gondot, hogy területet adott nekik, amit művelhettek, amin legeltethettek. A lévitáknak meg csak város, meg egy pici nyájuknak való legelőt biztosítottak, és Isten a lévitáknak nem földterületeken keresztül azokon keresztül akart gondot viselni, hanem az áldozatokon keresztül. És ö, én szerintem ezt azért tettem, mert a lévi igen, csak lelkesebben imádkozott Istenhez, hogyha Izraelbe lecsökkentek az áldozatoknak a száma, mert megélhetésük volt kockán, és biztosan lelkesebben jöttek Istenhez, és kérték, hogy Izrael népe forduljon ismét Isten felem, mert a megélhetésükről is szó volt. Na, a 15-ös verstől részletesebben olvasunk arról, hogy Rúben Gárd és Manassénak milyen területek adott, adattak a keleti oldalon. 15-ös versben olvassuk a Róbe, Ruben fiainak adott örökséget, egészen a, a 23-as versekig, és itt a 22-es verset emelném csak ki, hogy a jövendőmondó Bálámot is Beornak fiát megölték Izrael fiai fegyverrel, azokkal együtt, akiket levágtak. Hogyha emlékeztek, Baál, vagy Bálám árulója volt Izraelnek, kiátszotta az izraelieket, és elárulta az ellenségnek, hogy hogyan tudják őket legyőzni. És bizony itt látjuk, hogy Bálám is ugyanúgy, megkapta a büntetését, mint ahogy az ellenséget is megbüntette Isten. De ott a négy múzesben nem olvastunk Bálám haláláról, itt viszont teljesen világosan mondja Isten, hogy őt is megölték. Aztán a 24-es verstől látjuk Gád nemzetségének az örökségét, és ott olvassuk a 25-ös versből, hogy Gileádnak minden városa Gád nemzetségé volt, Hát tulajdonképpen Rúben a korábbi Moabita területet kapta, ami a, a Holtengertől keletre lévő részek, ö, Gád attól éjszakra, Jordántól keletre lévő részeket, a Giládot kapta, és ö, ezen kívül olvassuk a, a 29-es versben Manassé nemzetségének felét, ők pedig a Básának, a ók királyának egész Básának a területét megkapták, a 30 as versbe olvasjuk, ami legészakabban volt a galileai tenger keleti oldalán és ez volt a leggazdagabb vidék, gazdag legelők voltak és um, um, mivel nekik nagy állatállományuk volt, ezért inkább ott akartak maradni és nem akartak részesülni az ígéretek fölgyében, És itt a 33-as versben még egyszer kiemeli azt, hogy a Lévi nemzetségének pedig nem adott, a, nem adott Mózes öröksége, az Úr Izraelnek Istene az ő örökségük, amint szólt nekik. Ez egy csodálatos dolog, mert látjuk, hogy nem csak az áldozatok voltak a Lévi öröksége, hanem a papoknak maga Isten, Izrael Istene volt az öröksége, ami nem egy kis örökség. A 14-es fejezetben látjuk, látjuk hogy folytatja ezt a felosztást Józsué. Ezek pedig azok, amiket örökségül vettek el Izrael fiai a Kánán földjén, amiket örökségül adtak neki Eleázár, a pap Józsué, a nun fia, és az atyai fejedelmek, akik voltak Izrael fiainak nemzetségei felett. Sorsvetés által való örökségül, Amint megparancsolta az Úr Mózes által a kilenc nemzetségnek és fél nemzetségnek. Mert két nemzetségnek és fél nemzetségnek a Jordánon túl adott Mózes örökséget, a lévitáknak pedig nem adott örökséget ő közöttük. Mert a József fiai két nemzetség voltak, Manasé és Efraim, lévitáknak pedig nem adtak osztályrészt részt a földből, hanem csak városokat lakásul, és azokhoz való legelőket a barmaik és marháik számára. Amint megparancsolta az Úr Mózesnek, úgy cselekedtek Izraelnek fiai, és úgy osztották el a földet. Itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen, itt 13 törről lesz szó a későbbiekben, ugye Jákobnak, aki eredetileg Izrael volt, nem volt csak 12 fia, de a legidősebb fia, Rúben, eljátszotta az első jogot azzal, hogy az apjának az egyik ágyasával ágyba bújt, és mondta is az apja, hogy megszentségtelenítette ezzel a házat, és ezzel elveszítette tulajdonképpen az elsőszülöttségi jogot. És ezt olvashatjátok egy Mózes 35.22-ben. És az elsőszülöttségi jog az azzal járt, hogy mindenből két részt kapott az elsőszülött, de ugye Rúben ezt elveszítette, és ez az áldás később Józsefre szállt, és a Jákobnak, vagy Izraelnek az áldását a, a 1 Mózes 48-ban olvashatjuk, a jákob izraeli áldást, ahol megáldja Manasét és Efraimot, Józsefnek a két fiát, és tulajdonképpen így József megkapta az első járó jogokat, bár egyáltalán nem ő volt az első szülött, hanem Rúben de Ruben ezt eljátszotta, és ez az áldás Józsefre száll. És így van aztán Józsefből, tehát a 12 fiúból 13 törzs, hogy Józsefnek a két fia Manas és Efraim is törsként szerepel. És a léviták ugye nem kapnak örökséget, és ezért van, hogy mégis 12 törzsnek osztották szét a területeket, mert a léviták nem kaptak területet, hanem csak a 48 várost, azt olvassuk. És azt olvassuk, hogy a, hogy a, a földosztás, az tulajdonképpen um, sorsolás útján történt, a sorsvetés által, a kettes versben, és ez az úr parancsolata szerint volt, úgyhogy Valószínűleg az Úrimot meg a Tumimot használták arra, hogy Isten megmutassa, hogy kinek melyik fölterületet akarja adni, kinek melyiket szeretné szánni. És a példabeszédek 16.33-ban azt olvassuk, hogy Isten szerint van a sorsvetés, bár maga az ember gurítja a kockát, de mégis annak a, a kijövetele az Istennek az akarata. Úgyhogy itt, ahogy kilent ki is hangsúlyozza azt, hogy megparancsolta az Úr Mózes által, biztosak lehetünk benne, hogy itt a földterületek nem csak úgy véletlenül kerültek a különböző törzsekhez, hanem nagyon pontosan, meghatározottan, Isten akarata szerint történt. Hát manapság így, hogyha az ember sorsot vett, vagy ki, ki megyik húzza, és melyik a röviden, vagy kockát vett, nagyon sokszor ö, azt gondoljuk, hogy hát a példa 16-33 alapján, ez biztosan Isten akarata, csak legtöbbször ennek mégis az a vége, hogy eldöntjük, hogy nem tetszik az eredmény, és akkor biztos nem Isten akarata volt. De egyébként az új szövetségben nem is látjuk, hogy Isten az úrim, tumim szerint kérte volna, hogy eldöntsék az emberek az ő akaratát, hanem egy nagyon nagy kincset kaptunk Krisztus által, a szent lelket, aki bennünk lakik, és ő az, aki Isten akaratát kijelenti nekünk, és vezet bennünket. Az a feladatunk, hogy az ő hangját hallva kövessük őt. De itt látjuk, hogy Isten akarata szerint történt a, a talosztása a területnek. Aztán hatos verstől olvasunk Kálebről. Hozzámentek pedig Józsuihoz Judának fiai Gilgába, és mondta nekik a Kenizeus Káleb Jefuné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének, én felőlem és te lett Kárdes Barneában. Negyven esztendős voltam én, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja Kárdes Barnából, hogy kikémleljem a földet, úgy hoztam neki a hírt, mint az én szívembe volt. Atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a, népet, a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon mondva, hogy bizony a Föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt, most 45 esztendeje, mióta szólt az Úr dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, ami alatt Izrael a pusztában és most én 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes, amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és a járás a kelésre. Most azért add nekem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr azon a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy, erősített városok, Hátha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondta az Úr. És megáldotta őt Józsué, és odaadta Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Azért lett Hebron a Kenizeus Kálebé, a Jefuné fiái, örökségül minden napig,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 és emlékezteti Józsuét arra, hogy mi is történt Kárdes hogy hogyan küldt el őket Istenkémként, és hogyan jöttek vissza, hogyan hozta a jelentést, és úgy hozta a szívébe a jelentést, hogy Isten előtt azt meg nem másította, a tízmásikkém hogyan hozta a kételkedésnek a szavát, és hogyan rémült meg a nép, hogyan engedték azt, hogy a félelem a szívükben úrrá legyen, és, és így fordultak el. De arra is emlékeztette Józsuit, hogy emlékez csak arra, hogy Isten megígérte nekem húzesen keresztül, hogy örökségül adja nekem ezt a helyet, és most itt vagyok, és megtartott engem az Úr életben, úgyhogy kérem az örökségemet. És teljesen um, lenyűgöző az, hogy itt áll állem 85 évesen, és azt mondja, hogy hogyan olyan erős vagyok, mint 40 évesen. És igen, meg sokkal idősebb lett, de az ereje Istenben ugyanannyi volt, mint... 45 évvel korábban, és Isten ezt szeretné, hogy növekedjünk, idősebbek legyünk ő benne, de a Jézusban való erőnk az ne csökkenye, hanem inkább növekedjen. És Káleb nagyon jó példája annak, hogy hogyan kell türelmesen várni Isten ígéretét beteljesedni. Ő 45 évet várta arra, hogy beteljesedjen Isten ígérete, azt tudta, hogy az a föld, az az övé, azt Isten adta, megáldotta vele múzesen keresztül, és képes volt ragaszkodni ehhez az ígérethez, és, és eldöntött, hogy erre, erre fog támaszkodni, bízni fog ebben. És annak ellenére, hogy látta, hogy az egész nemzedék, az ő nemzedéke hogyan pusztul ki a pusztaságban, és látta azt, hogy milyen lehetetlenségeken viszi keresztül Isten Izraelnek a népét, látta a véres harcokat, mégis bízott a szívében, és tudta, hogy Isten ezt az ígéretet be fogja teljesíteni, mert megmondta. És nagyon jó példája annak, hogy ő hogyan állt Istennek a szavára, és nem engedett semmiféle kétségnek és félelemnek, nem engedte, hogy ez a kurrá legyenek rajta, és most itt áll és kéri az örökségét. Érdekes az, hogy így ö, Kálebrök ö, többször is itt az ige, hogy Kenizeus Káleb, és ezek a Kenizeusok valamikor kánaáni népek voltak, erről olvashatunk az Egy Mózesben, és ö, ott megtudhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a Kenizeusok kánaáni népek voltak, de valószínűleg később csatlakoztak Izraelhez, még a, a bevonulás előtt, és... Ö, Látjuk azt, hogy Káleb a jefuné a fia volt, igen, Jefuné fia volt, ő pedig már a Júda törzséhez tartozott, tehát a kenizeusok közül jó páran Júda nemzetségéhez ö, ö, csatlakoztak, és ők pedig nagyon jó példája így Káleb annak is, meg mindazok, akik csatlakoztak a Júda törzséhez, akik a hitet nem örökölték, nem csak úgy beleszülettek, hogy na, hisznek a szülők, akkor most mi is fogunk hinni, mert mi ide születtünk, hanem olyan embereknek ők, akik meggyőződésből választották Izraelistenét, és akik, akik nem így születtek, nem az ígéretbe születtek bele, de meggyőződésük szerint csatlakoztak ahhoz és látjuk azt, hogy milyen erős volt ez a meggyőződés, meg milyen erős volt ez a ragaszkodás Kálep szívében, Isten szavához, Isten ígéretéhez, hogy milyen erősen kitartott, és egy Isten milyen nagy erőt adott neki, hogy az egész életében ezzel az erővel tudjon élni. Azt is látjuk többször uh, kiemelve, hogy tulajdonképpen ezt idézi Kálepp 8-as hogy én tökéletesen követtem az urat, az én istenemet, és még kétszer ezen kívül, tehát összesen háromszor előfordul ebben a rövid szakaszban ez. Ez volt Kálepp sikerének a titka, ha lehet ilyet mondani. Nem volt egy beképzelt alak, mert uh, ezt nem ő mondta először magáról, és ez, ezt az uh, indoklást ő csak idézte korábban elhangzottakból, de tényleg ez volt a sikerének a titka, hogy már tökéletesen követte az urat, az ő istenét. És ha körbenézünk a világba, azt látjuk, hogy a sikernek ez az, ez az egy titka van, hogy mennyire szánod oda magad, és aki odaszállja az egész életét arra, hogy snowboardozik, vagy siá vagy akármi, akkor ő csak azt nézzük, hogy fú, milyen ügyesen siál, meg ugrik, meg fordul, és hát igen, az egész életét erre szállja oda, ezt gyakorolja, ezt csinálja ebből minden percét, akkor, akkor persze, hogy nyitott az út a, a siker felé. De ugyanígy igaz ez a keresztény életben is, hogy aki teljesen odaszállja magát Isten követésére, azt tudja követni, és azt tud, azt tud az ő ígéreteiben megállni és erős maradni. Látjuk azt, hogy kapott, kapott megkapta Kálleb az örökségét, amit kikért, és ez Hebronnak volt a hegye. Itt Hebrónon az anákok laktak, és ezek voltak azok az anákok, akikről korábban, akiktől korábban ugye Izraelnek a, a nemzetsége megijedt, és a legnagyobb akadálynak látták, és ezek voltak azok az anákok, akikről korábban Káleb azt mondta, hogy ő kenyére számunkra, és kész, kész volt arra, hogy harcoljon velük. És nem a nyugodt örekkort választotta, hogy a, valahol a Mediterrán tengerparton kér egy villát, vagy a Kármel hegyén egy hegyi kunyhót, hanem a Hebronnak a területét választotta, ahol még az anákok igencsak éltek, és azt mondta, hogy én harcolni akarok és ezt, ezt, ezt hangsúlyozta ki Kálep, hogy én akarok, hangsúly, én akarok harcolni, és én meg ki akarom ezt hangsúlyozni, hogy ő akarta a harcot, akarta a küzdelmet, mert tudta, hogy ebben van az ereje, ebből van az ereje a harcokból, ahogyan küzd az ellenséggel, ahogyan megtapasztalja, hogy Isten hogyan győzi le az ellenségeit előtte. És ő ezt választotta, és bízott Isten szavában, hogy ő le fogja győzni ezeket az anákokat, és azzal is fejezi be az egész mondandóját, hogy velem lesz az Úr. Tudom, hogy velem lesz az Úr. Bízott Istenben, és tudta, hogy meg fogja tapasztalni ezt a győ győzelmet. És az anákok, meg hát az kananeusok, mint emlékeztek, a, a testnek a képei, a bűnös cselekedeteknek, a, a bűnös természetnek a képei az Ószövetségben. És Isten erre hív bennünket, hogy ezekkel küzdjünk meg, ezeket meg kell öldökölnünk a Szentlélek ereje által, és a harcokban leszünk erősek, a harcokban láthatjuk meg azt, hogy Isten hogyan mutatja meg az erejét, és hogyan küzdi le az ellenséget, miközben bízunk az ő ígéretébe, hogy ezt meg fogja tenni. És Káleb 85 évesen a harcokat választotta. Akkor a sikerének a kulcsa pedig az volt, hogy teljesen odaszánta magát a Isten követésére. Hogyha van, van egy törzs, Izrael törzsei közül, amihez igazán hasonlóak vagyunk, vagy ami az új szövetségi ö, időknek az előképe lehet, akkor az a lévinek a törzse, akik nem kaptak ö, semmiféle fizikailag gazdagnak mondható örökséget. Ha csak básához hasonlítjuk össze, manasi törzsének csak a fele kapta meg Básánt, az gazdag legelők, és föld és Lévi pedig semmit nem kapott csak 48 város meg ahhoz tartozó kis legelőket. De ez a biztos, ez a, ez a gazdag legelők, ez a gazdag területek nagyon bizonytalan örökségek bizonyultak a későbbiek során. hogy emlékeztek, gyakran elveszítették őket a harcokban. És a a Lévi nemzetsége viszont egy teljesen biztos örökséget kapott, és egy örökké való lelki örökséget kapott Istentől. Hát kapták ugye az áldozatokat, amiket olvastunk itt a 13. fejezet 14-es versébe, aztán kapták magát az Urat a 33-as versben, ahogy olvastuk Izraelnek Istenét, és majd a 18-as fejezetben fogjuk olvasni, hogy ők kapták a papságot, és ez lett Lévi nemzetségének az öröksége. És uh, látjuk ezekben a 13-as fejezetben főleg, hogy a két és fél törzs azok az szerint választottak, amit láttak, amit megtapasztaltak, amit átéltek, és uh, végül is ezt az örökséget, amit ez szerint választottak, elveszítették, bár sokkal gazdagabbnak tűnt. És uh, ez az egész választás kicsit lótra emlékeztet, aki látta, hogy a a sodomai vidék milyen bőségesen terem milyen gazdag vidék, és azt mondta Ábrahámnak, hogy jó, akkor én ezt a részt választom. Azt szerint választott, amit látott. Lévi ehhez képest nem kapott semmit, de egy lelki örökséget kapott, ami sokkal-sokkal ami hatalmasabb, és mindenek fölött való. A... Megnézhetjük, hogy hogyan kaptuk mi ezt az örökséget, hiszen ez az egész erre mutat, és Régi az Ószövetségben megírtak, azok mind a Krisztusban mutatnak. A Kolossé levélhez, hogyha oda lapozunk, a 1 fejezet 12-es versében olvassuk azt, hogy igenis hálásak lehetünk Istennek azért, hogy egyáltalán az örökségre alkalmassá tett minket. Mert mi úgy, ahogy lévi nemzetsége, magát Istent kapjuk örökségben, azt mondja az egy 1.12, hálákat adva az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes országába. Milyen hálásak lehetünk azért, hogy Isten megszabadított a sötétségből, és új életet adott, alkalmassá tett minket, az örökségbe való részvételre. Ez az alkalmassá tett, ha emlékeztek, azt jelenti, hogy, hogy, hogy joggal ruház föl, hogy jogosultságot adott, feljogosított minket arra, hogy az örökségbe részesek lehessünk, hiszen gyermekeivé tett. Milyen nagyon hálásak lehetünk azért, hogy ő jogosult minket erre az örökségre. Aztán az Efézus 1.11-ben olvashatjuk, hogy hol is van ez az örökségünk. Az Efézus 1.11-ben olvasuk azt, hogy ő benne, akiben vettük az örökséget. Krisztusban van a mi örökségünk. És azért vettük az örökséget ő benne, a 12-es vers, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének. Benne van a mi örökségünk, benne vettük az örökségünket, és azért, hogy hogy magasztaljuk az ő dicsőségét. És az egy Péterben, az egy Péter 1.4-ben olvashatunk arról, hogy milyen is ez az örökségünk ő benne, Krisztusban. Azt mondja ott az egy Péter 1.3-ban, hogy Isten újonna szült bennünket, újjá szült bennünket, négyes vers romolhatatlan, szeplőtlen, hervathatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Itt van ez az örökség, a Isten újjászült bennünket. Az újjászületés által feljogosított minket, hogy az örökségnek a részesei legyünk, de ez az örökség, ez ő benne van, és ez az örökség, ez teljesen biztos ez elv, el nem lehet perelni tőlünk, azt mondani, hogy romolhatatlan, szeplőtlen, hervathatatlan. Ez az örökség, ez megmarad, ez biztos örökség, nem változik. És azt mondja, hogy ez a mennyekben van fenntartva számunkra. Milyen nagy örökség az, hogy maga Isten a mi örökségünk. És nagyon sokszor fontos tudnunk azt, hogy így királyi papságként Isten miket bíz ránk. Nagyon fontos ismernünk a határainkat. Józanú gondolkodni magunkról, józanul gondolkodni az elhívásunkról, arról, hogy Isten mi, mit akar tőlünk, mit szeretne tőlünk, hol szeretne bennünket látni. De nem szabad elégedetlennek lennünk akkor, amikor másnak az elhívását, vagy másnak a területét látjuk, meg akkor sem, amikor a sajátunk nem tetszik, nem a másik miatt, hanem csak egyszerűen nem tetszik. De így arra kell emlékeznünk, hogy igazából itt, amíg itt vagyunk, Isten ránk bíz bizonyos területeket, de az igazi örökségünk az ő benne van. És az igazi romolhatatlan, hervathatatlan örökség az benne van elrejtve a mennyekben számunkra. És amikor Krisztusban vagyunk, akkor ebben az örökségben részesülünk. És a, Isten a 12 es Zsoltárban mondja azt, hogy, hogy ő... Biztonságba helyezi mindazokat, akik arra vágynak. És utána arról kezd beszélni, hogy az Úr beszéde az mennyire tiszta, hogy földből való kohóban tisztított, hétszer tisztított beszél, és, mint a hétszer tisztított ezüst. És hogy Isten azt mondja, hogy ő mindenkit biztonságba helyez, aki vágyik rá, az ő beszédeinek a biztonságába, az ő sziklaszilárd szavainak biztonságára helyezi mindazokat, akik vágynak erre és ő az, aki jó, fel tud jogosítani bennünket, hogy az örökségnek részesei legyünk, és ő az, aki meg tud szilárdítani bennünket az ő örökségében, és az ő beszédeiben van, ami örökségünk az ő lényében, az ő szavaiban, és menyekben van félretéve számunkra ez a hervathatatlan, ellenmúló örökség. Lévi nemzetsége járta legjobban egyébként, mert Isten mindig gondot viselt róluk, ugyanúgy, mint a többiekről, csak nekik nem kellett dolgozni. Mert az állatokat felnevelte a többi törzs, ők csak hozták áldozni, és volt munkájuk bőven a templom körüli munkákkal, a, a, az áldozásokkal, de mégis Isten elkülönítette őket. Őknekik az örökségük, az, az nem itt volt a földön, hanem odafönt. És nem akarta, hogy a papsága, a neki elkülönített törzs így belefoljon a nagyon a mindennapokba, és hogy néha esetleg fontosabb legyen egy-egy csorda marha, vagy egy-egy város, vagy egy-egy búzatábla, mint ő maga. És kell, hogy ezzel a, ezzel a látásmóddal éljünk, hogy nem vagyunk itt örökre, hanem van egy örökségünk odafönt, amire, amire készülhetünk, amit, amit egyre inkább megismerhetünk már itt a földön is. És nem szabad, hogy elfelejtsük azt, hogy mi, mi csak zarándokok vagyunk, és átmenők vagyunk ezen a földön. Nem ez, a, nem ez az otthonunk. Imádkozzunk. Uram, annyira hálásak vagyunk neked azért, hogy te voltál az, aki feljogosítottál minket arra, hogy a gyermekeid legyünk. Köszönjük, Uram, hogy Te adtál jogot arra, hogy az örökségben, a mennyei örökségedben részesülhessünk. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy meghaltál értünk, és a véred által, a te szent lelked által újonnan szülsz bennünket, Uram, a benned való hervathatatlan, gyönyörűséges örökségre, ami el van rejtve a mennyekben, az mi számunkra és amiből egyre többet és többet ismerhetünk már itt a Földön is. Uram, kérünk Téged, hogy segíts nekünk fogadni a Te őszinteségedet, hogy meg tudjuk látni, hogy hol vannak a határaink, hogy meddig, tartanak a, a, a meddig tart a mi felelősségünk, meddig tartanak azok a területek, amiket ránk bíztál, a hogy ismerjük a, ne csak a kiválasztásunkat, hanem az elhívásunkat is, és a hogy tudjunk felelősség teljesen munkálkodni a Te országodban, és csak kérünk Téged arra, Uram, hogy, hogy segíts nekünk, hogy nehogy megelégedjünk, és nehogy leüljünk úgy, ahogy Manassé leült Básán gazdag vidékére, elterpeszkedve, Uram, hanem segíts nekünk, hogy mindig keressük és kutassuk hát Te és Szeretnénk, Uram, hogy, hogy még többet és többet ismerhessünk belőled, és abból az örökségből, amit elkülönítesz számunkra. Köszönjük, Uram, hogy mi meggyőződésből lehetünk a gyermekeid, és köszönjük, Uram, hogy aki Te benned bízik, aki a Te szavaidban bízik, az nem csalódik sohasem. Uram, nem embereknek szavában, nem a szívgonos gondolatában, hanem a Te szabadban akarunk bízni. És a Te szavaidra szeretnénk az életünket rávetni, megtámaszkodni. És Uram, szeretnénk Téged teljesen, tökéletesen követni, úgy, ahogyan Káleb is tette. Azt szeretnénk hozzáadni és a Te ígéreteidhez ragaszkodva élni a mindennapjainkat. Uram, úgy, ahogy arra jogosultságot, hatalmat adtál, hogy gyermekeiddé legyünk. Így kérjük, Uram, a Te szent az erejét minden egyes napra, hogy tudjuk megélni a Teveled való járást, Uram, hogy tudjunk, tudjuk megcselekedni azokat a dolgokat, amikre hívsz bennünket, hogy a Te szent lelked erej tudjuk megöldökölni a testnek a cselekedeteit, és tudjuk engedni, Uram, a Te lelkednek gyümölcs tármést, Uram, és azt, hogy, hogy teljes uralommal legyen az életünk felett. Hát a te drága fiad nevében kérünk erre. Ámen.